і груба свита із сірої вовни, яку він заправив під пояс. Хлопці віздавалося, що він так виглядає зграбніше. Свита була подерта. Комушевий кіт роздряпав йому пазурами плече, груди і трохи ногу, бо задніми лапами вчепився якраз ушкіряний пояс і тому сильно не поранив хлопця. Знову розпалили вогоні. Прив'язали вони Айдарові рани. Але все то були, на щастя, хоч і болючі, але прості подряпини, навіть не дуже глибокі. Айдар довго не міг заснути. Але врешті втома і потрясіння дня перемогли біль, і сон зміг його. Прокинулись вони Обоє тільки тоді, коли сонце вже стояло зовсім високо Був новий, яскравий день, сонячний, як і попередній І треба було з'ясувати, що робити далі Данило знову купався, потім готували сніданок Але обоє мовчали, бо попереду була поважна розмова Що вже зависла у повітрі Прийшла пора вирішити, куди добратись далі, яким шляхом і до якої мети. Учора ввечері почали цю розмову, але не скінчили. Ні до якої висновку так і не дійшли. І зараз треба було вирішувати остаточно, і Данила зітхнув, бо раптом йому стало шкода за цією несподіваною компанією. Шкода розлучатися із двакуватим, але метким оцим чвертиням З його вмінням метати ножі і полювати на тушканів Хлопець і сам, як той тушкан худенький, спритний Вусики ріденькі, лечі пробились, очі наче широкі Але розкосі так, що коли сміється, то майже і не видно їх Непоганий все ж цей хлопець Вирішив Данило. Але дороги у нас різні. Досить вже із мене азійської гостинності, степовиків, кочівників. Досить цього. Триматиму шлях на Бухару до Хамідового брата. Може, і хамід на той час вже приїде, доки добруться, а вийти з якимось караваном дістануть такий Дніпровських вод, а далі до запорожців, до Січі. Не моє, не моє це азійське життя. А цей юнак має тут свій край, свою батьківщину, лише за сотню версту відси. Чого мені з ним? Айдарові теж ставало шкода розлучатися з Данилом, і він, по навіть полає себе за це, але, попри все, намірився було умовити Данила прямувати на Туркестан. Данило випередив його слова. «Симпатичний ти хлопче, виявився, чоловік. Незлим з тобою прийшли перші на шлях. Але доріженьки наші таки розходяться. Не вірю я твоїм кожівникам, ніхто не знає, що там мене чекає». Ти ще малий, але не можеш відповідати за те, що у тебе вдома. А закони у вас суворі? Ну, та й часу шкода на просту гостину. це мені по дорозі, залюбки поїхали б разом, а так в сотні верств кудись убік. Ні, краще роз'їдемось кожен сам по собі. Ти думаєш, що? «Ми вже відірвались від погоні?» – спитав Айдар. «Може, і ні. Навіть, напевно, шукатимуть ще. Тільки скажу тобі, що у двох воно краще, мабуть, проти вісьмох. А з іншого боку, якщо за одним погоня піде, то інший, певно, буде у безпеці. А я думаю, що підуть вони за мною. Бо мій шлях легко зрозуміти на захід». А я їм важливіше, ніж ти. Мене ж Юсун хан особисто наказав повісити.